носов Украину для поднятия восстания, что также подтверждается закордонными ориентировками, поступающими из ГПУ Украины, а также ввиду важности имеющейся у нас агентурной разработки, наша просьба ходатайствовать перед ВЦИК о продлении срока содержания под стражей жены атамана Орла Гольчевского, Марии Гольчевской, каковая имеет важное значение в агентурной разработке. Нач под губ отдела ГПУ Леплевський, нач Кро, Галіцький, секретар Асанов. Отже, на початку липня, орієнтовно 7 го 8 Яків Гальчевський на чолі Подільської групи, 20 чоловік, вирушив у бік кордону. Із сіл Кривенького та Сидрового групи вночі вирушили в Слошидлівці, що на березі Збруча. Звідти вже було рукою подати до козачого вроду, який вів у підсовєцьку Україну. Через Збруч переходили малими групами. Вперше йшов Хмара, Гальчемський замикав переправу. Прикордонники не зауважили нічого підозрілого. Окрім Гальчевського, Хмари та Голюка перейшли кордон поручники Степан Барановський, Григорій Кохан, Олійники, Петро, Шмалій, сотники Євгенков Басюк, Микола Карабчевський, Матвієнко, Айромович і Рибалко. Коростовський, Іван Мутрук, козаки Бортащук, Огородник, Почарук та Іван Печелат, а також підстаршина Василь Синдзюк. Відійшовши від кордону 12 кілометрів, стали на відпочинок неподалік села Свірчківців. Як і в Голюк, отримавши завдання, на чолі шести чоловік пішов на Ушицю, Ялтушків і Бар, а Орел і Хмара зі своїми групами вирушили у напрямку Вовковинці. Дійшли без особливих перешкод. У районі Вовковинців Гальчевський визначив у Хмарі зв'язковий пункт на хуторі Юзефівці. Перед тим, як розійтися, Орел повідомив, що незабаром він виробить статут організації. Віддавши повну ініціативу Хмарі, Отанман повідомив його, що сам працюватиме більше на Київщину. Особливо Орел наголосив, що Хмара завів знайомство з советськими службовцями і з їхньою допомогою перевів на легальне становище п'ятьох підпорядкованих йому осіб – поручника артилериста Петра Шмалія, поручника 3-ї залізної дивізії Степана Барановського, поручника Івана Матрука, поручника кавалериста 5-ї Херсонської дивізії Олійника та колишнього сотника Мазепинського полку 2-ї Волинської дивізії Айромовича. Хмара, який мав завдання організувати вісім округів Поділля, з Вовковенецьких хуторів подався у Жмеринський район. Орел попрямував на свої святі місця, до Літинського повіту. Разом з ним було сім чоловік, які складали штаб, з яким Гальчевський планував, як згодом розповідав Хмара, кинутися по Дніпро. Внаслідок зради Івана Печелата, який 10 липня з'явився з повинною в ЧК, більшовикам стали відомі дислокація штабу Гальчевського, прізвища бойовиків, що перейшли з Бруч у складі Подільської групи та їхнє озброєння. Перший зафіксований бій стався 15 липня. Під час цієї сутички один з повстанців Орла був поранений у руку, а в ніч на 16 липня в районі сіл Сахни і Літинки несподівано для багатьох з'явився відділ у складі 10 чоловік, озброєних рушницями. Це Василь Сензюк виконав завдання Орла і відновив у районі свого родинного села Сахни повстанський відділ. 18 липня о 10.30 біля Керницьких хуторів об'єднаний загін 24 чоловіка Подільського губерського ГПУ і Вінницької окружної міліції зіткнувся з штабом Гальчевського. У звіті про бій чекісти писали. За отриманими раніше від перебіжчика з банди жителя села Майдан-Літенецький даними, з'ясувалось, що банда політичного характеру складається з офіцерства, прийшла з Польщі, де отримала завдання переправитись на Україну і приступити до організації банд. Ватажок – колишній бандит Гальчевський. На озброєнні банди є три револьвери – Штайр 60-ма патронами, Браунінг з 14-ма патронами – Гвинтівковий обріз із трьома патронами і карабін з двадцятьма патронами і невияснена кількість ручних гранат французького зразка Одягнуті у шинелі, френчі, черевики і чоботи англійського зразка, чисельність банди – шість піших Під час перестрілки було вбито одного бандита і одного, очевидно, пораненого, оскільки була залишена шинель зі слідами крові Поранений, незахоплений